משלה פרק א', משלה שלמה בן דוד מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר להבין אמרי בינה, לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומשרים, לתת לפתעים עורמה לנער דעת ומזימה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 אלעג בבוא פחדכם, בבוא כשואה פחדכם, ועדכם כסופה יאטה, בבוא עליכם צרה וצוקה. אז יקראוני ולא אענה, ישחרוני ולא ימצאוני, תחת כיסן ודעת, ויראת אדוני לא בחרו, לא אבו לעצתי.